Men i er bok Naturens eviga religion, advokerar ni inte faktiskt utrotningen av judafolket, judarna. Ingenstans i vår bok föreslår vi någonsin att döda någon. Vårt program är helt enkelt att ena vår europeiska mänsklighet för dess egna överlevnad och skydd, expansion och avancemang. Det är på grund av att vår europeiska mänsklighet uppenbarligen har brutit mot naturens lagar av att se efter sina egna, och dumt och dåraktigt istället har subsidierat expansionen och förökningen av våra fiender, skarorna av tredje värdenfolken, som vi nu är på en kollisionskurs mot katastrof. Vi europeister advokerar på det bestämdande att vi stoppar denna dåraktighet av att subsidiera våra fiender och låta dem ta hand om sig själva och vi ta hand om våra egna.